Jabur 132 dari ayat 1 sampai 18 Nyanyian Jairah Tuhan ingatlah akan Daud dan segala deritanya Betapa dia bersumpah kepada Tuhan dan berjanji kepada Yang Maha Kuasa ala Tuhan Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke bilik rumahku Atau baring di tempat tidurku yang selisah Aku tidak akan membenarkan mataku lina atau kelopak mataku lelap hingga aku dapat mencarikan tempat untuk Tuhan, tempat kediaman untuk Yang Maha Kuasa Allah Tuhan Ya'kub. Ketahuilah kami mendengar tentangnya di Efrata. Kami menjumpainya di Padang di tengah Yar. Marilah kita masuk ke dalam kemahnya. Marilah kita menyembahnya. Alas kakinya, bangkitlah ya Tuhan ke tempat istirahatmu, engkau dan tabut kekuatanmu. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran, dan biarlah umatmu yang warak bersorak bahagia. Untuk kesejahteraan hambamu, Daud, janganlah singkirkan wajah orang yang kau rapi. Tuhan telah bersumpah dengan benar kepada Daud, Tuhan tidak akan mungkir aku akan mendudukkan anak-anakmu di atas taktamu jika anak-anakmu memegang janjiku dan kesaksianku yang akan kau kepada mereka. Anak-anak mereka juga akan duduk di atas taktamu selama-lamanya. Kerana Tuhan telah memilih Sion, dia telah mengendakinya Sebagai tempat kediamannya Inilah tempat Istirahatku untuk selama-lamanya Di sini aku akan Tinggal kerana aku Mengendakinya Aku akan melimpahkan berkat Ke atas sumber makanannya Aku akan Mengenyangkan orang miskinnya Dengan roti Aku juga akan memakaikan Imam-imamnya dengan penyelamatan Dan orangnya yang Saleh akan bersorak bahagia. Di situ aku akan membuat tanduk daud bertumbuh. Aku akan menediakan lampu untuk dia yang ku rapi. Musuhnya akan kumalukan, tetapi pada dirinya mahkota akan berkekalan.